«Ага, машина. Машина. Отож не ти». «Ну та все гаразд». Ксавр почав збирати мапи. Повернувся, вийшов кінь другий червоний з якимось низьким хирляком, якому чорна балаклава затуляла все обличчя. Хіба два отвори для очей лишалось. А очі його були сині-сині, як чиста крига. На руках шкіряні рукавички. Наддавши ходи, він обігнав, вийшов кінь другий червоний і зупинився над вижрином. «Є вже твій, Юда», – сказав Ксаврас, не підводячись, не перестаючи скочувати в трубку пластмасовий лист і зовсім не дивлячись на людину в балаклаві. «Хто?» Єврей мав низький, хрипкий, тримкий голос, що свідчило про дуже похилий вік. «Шміга?» «Ну що ж?» «Враз?» Рудий у сонцезахисних окулярах закричав над трупа. «Ось воно!» і підняв угору предмет, що гостро зблиснув у променях вранішнього сонця. Вижрин підвівся, підійшов до нього і забрав той предмет. «Ну-ну», – пробурмотів він, обертаючи його в долоні. «Носив його з собою. Що за мініатюризація? Яку це може мати потужність?» Вижрин повернувся до Сміта і показав йому посріблену цигарницю шміги з відколотим подвійним дном і витальбушеною електронікою, що ховалась під ним. «Може, це Супутникова?» «Ага, пане сміте, ви на цьому не розумієтеся?» «Поверхні цієї цигарниці, якщо її розкрити, могло б на таке вистачити. Китайці начебто працюють над годинниковими. Не знаю, все може бути». «Ото краса!» «То що ж...» Зітхнув Сміт з ірраціональною гіркотою. «Він був шпигуном, так?» «Намагався вбити вас, бо нібито йому валіли русські?» Він підняв ковпак, підвівся. «А передати про це ви мені, звичайно, не дозволите». «Спокійно, пощо так галасувати? Люди ще сплять? Навіщо їх будити?» Іїн видихнув. Він збагнув, що всі мовчки дивляться на нього. Отізна трупа шміги... Той замаскований єврей, і вийшов кінь другий червоний, і сам Ксаврас. Сміт виставив себе дурним. Він обернувся і пішов геть. Стопив аж за край лісу, і перед ним відкрилася та сама низовина, що й напередодні ввечері. Тільки тепер світло падало з іншого боку, і на інший бік лягали тіні. Він сів на траву, холодну й мокру від туманної роси. Взагалі було холодно. Ієн затремтів. Раптом йому захотілося курити. Вперше в житті він справді відчув фізичний голод нікотину. Але, звичайно, не мав ані цигарки. Він вилаявся. Вдихнув повітря. Запахло тютюновим димом. Озирнувся. Вижрин стояв неподалік і задумано курив. «Негарно вийшло. Ви всі божевільні!» Я вже давно так думаю. Замить сміт почав дурновато реготати. Вижрин посміхнувся собі під ніс. Він підійшов і присів на Гадаю, ви приймете слова вдячності. Тільки прошу не казати, що нема за що, бо мені здається, що моє життя усе щогось та варте. Вас підточує манія величі, похитав головою Ієн. Ксаврас намалював у повітрі своєю цигаркою знак лапок. «Двісті п'ятдесят мільйонів доларів!» На це вони обидва засміялися. Ксаврас простяг руку. «Боріс, тобто Антоній!» Сміт потиснув її. «Приємно познайомитися. Обпекло якимось бойовим газом?» – спитав він, показуючи підборіддям на рівномірно червону шкіру полковника. «О, ні, це в мене ще з дитинства». У Сміта вже зовсім не стало енергії. Вижрен викачав його за дві хвилини. Іін не мав сили лютитися на нього, проявляти презирство і противитися тим скупим, черствим посмішкам на обличчі, поморщеному від надто вже багатьох вітрів, надто багатьох сонць і надто багатьох трагічних рішень. Вистачило кільканадцяти слів, кількох жестів, і воля до опору покинула американця. Він згадав собі діагноз, який дав йому святої пам'яті Шміга – свічка. Її полум'я зараз тремтіло від кожного подиху Ксавраса. Ієн насилу відвів погляд від полковника. "Я цього не розумію", сказав він. "Як він міг бути російським шпигуном? Як давно він з вами ходив? Майже з самого початку. Мої люди витягнули його з тюряги з нагоди якоїсь політичної акції. То що сталося? Чому раптом зараз? Це ідіотизм" Адже він, повідомляючи їм координати польоту, прирікав на смерть самого себе. Він же не мав жодної гарантії, що якийсь уламок не поцілить у нього. Це ж лотерея. Хіба що він самогубець. Що ж самогубцем він був точно. Навіть якби вбив мене зараз. Навіть якби. То що? Він прекрасно знав, що й сам одразу стане трупом. Він не мав шансів. І все ж, ти прийшов разом із ним. Що він казав? Нічого. Не сподівайся, що ти це зрозумієш. У реальному житті все по-іншому, ніж у шпигунських романах. Це більше схоже на гру в кості, ніж у шахи. А хто той у Балаклаві? Єврей чи як там його? Ксаврос зацікавлено поглянув на сміта. Варда вам не сказав? Ясно, що ні. Добре, підтакнув Вижрин своїм думкам. Тож я покладаюся на твою честь, що й ти стримаєшся. Мурашки пробігли Інові по спині. Його честь. Щось неймовірне. Цей чоловік, зрештою дорослий і свідомий значення сказаних слів, цілком поважно апелює до його честі. Схоже, він справді сприймає це всерйоз. Честь чужинця. Годі повірити. Але пригадай на його угоду з мережею. «Пам'ятай, чверть мільярда. Це Євз. Тут немає юристів. Мусиш пересунути стрілки своїх думок. Якщо йдеться про якусь важливу таємницю, краще нічого не кажи», – пробурмотів Ієн. Він почувався блазнем. У ньому знову почав наростати гнів. Вижирин на мить задумався. Правду кажучи, це вже не має великого значення. Він струсив попіл. Бачиш, від отих трьох бомб часів великої більшовицької, як ви її називаєте, різні диватства поробилися з людьми. Народилася сила вселенна почварок, котрі ні люди, ні звірі зрештою, сам напевно добре знаєш, приїжджали сюди з усього світу знімати й фотографувати. Руским воно було на руку, бо це ж вони, начебто, були нещасними жертвами агресії капіталістичного заходу. І отой Єврей, його лице. «Саме так. Але іноді це поціляє і всередину». Хм? Mm? Ксавра зробив дивний жест лівою рукою на рівні скроні. «Маю на увазі, дає по голові. Як би то його. По-різному виходить. З тих, хто втік до Сілезії, найвідоміший, мабуть, загрутний. Не вірю, що ти не чув. Ну, той, що лікує поглядом. Зараз він мультимільйонер, правда?» Сміт витріщив очі. «Ти жартуєш». Ну, в Єврея інакше. У нього бувають такі спалахи. Він бачить майбутнє. Ясновидець. Чи як його ще там назвати? Не віриться. От і славно. Це просто дуже добре. Заради Бога, Антонію, це ж забобони. Чоловік просто страшний на вигляд, а кожен уже зразу собі в ньому бачить демона чи щось такого. Але це звичайні мутації внаслідок радіації. Загрутний шарлатан, він наживається на своєму каліцтві, бо й справді на нього моторошно глянути, на ті його псевдороги, але в усьому іншому він звичайна людина. Той єврей вводить тебе за носа, не дозволяє йому пошивати тебе в дурні.